Hola, bon dia, dimarts. Repetirem temps, un dia pràcticament idèntic al d'ahir, en el qual doncs, la boira, sens dubte, serà la gran protagonista les comarques de Lleida. Boira que s'estès encara més aquest matí, afecta tota la Vall de l'Ebre, el Pla, l'Altibla Central, punts de la Catalunya Central... Poires persistents. No es dissiparan en tota la jornada amb un ambient fred i molt humit. Estimem, per exemple, una màxima de 7 graus avui al migdia a Lleida Ciutat i, en canvi, a la resta, doncs gaudim de cel bastant serè, amb alguns noves prims i amb temperatures contrastades. Ambient agradable aquest migdia, 14 graus, la màxima doncs que creiem que s'assolirà a la cea d'Urgell. 13 graus a Andorra a la Vella o a Puigcerdà, tot plegat amb el que deiem amb poques complicacions. Després, però, d'una nit que ha estat freda, repassem algunes mínimes. 3 graus sota zero a Puigcerdà o a la 1 grau sota 0 a Sant Julià de Lòria o Dos Graus, per exemple, cap a Guissona. El Bon Temps ens acompanyarà ben bé fins dijous.